Втората идея, мистика. Човекът всякога ще стои, очи в очи срещу Великата тайна. И колкото да я изследва, тя всякога ще си остане тайна. Не изоставя и тайната заради живота. Всички хора на тази земя произхождат от едно място, от великата тайна. Първите хора са били създадени без бащи. Наричали ги тайната, защото били сътворени чрез тайна. В, начало, в началото е било безмълвие, безмълвно море, това го казва Индианската Библия. Безмълно море. Небеса, земя е нямало. Само древност и предците. Т.е. боговете на тайната. И морето. И те се обърнали за помощ към хуракан. Хуракан това е самото сърце на тайната. И поискали да създадат Земята и създали всичко по нея. Дървета, растения, животни. Създали и хора, но те били много непочтителни към Хоракан Танка, тоест .е. към великата тайна или Хоракан. Били наречени дървени хора, тоест .е. несъзнателни и били унищожени, а една част от дървените хора, т.е. неуспешните хора, непочтителните, били превърнати и станали в маймуни. Ето защо маймуните приличат на хората. Те са един неуспешен опит. Маймуните са несполучливи хора. Още преди сътворяването Правоците размисляли за живота, за виделината и как да се съмни. Те се питали кой ще произвежда храната, т.е. жизнената енергия. Как да бъдат направени животните. Предците искали да създадат животните подобни като човекът, с глас, за да може да възпяват и те, Хуракан. Но и този опит бил неуспешен. Всеки, който е тук, на тази земя, е тук по, е тук по причина на създателят. Спомням си, учителя казва, когато говори за прираждането, някой път за едно раждане на земята има борба между милиони същества, но само една трябва да се роди примерно на определено място. Забележете колко е важно едно прераждане, за да може душата да слезе и да върви по своя древен истински път. Индианците казват, ти си винаги наблюдаван от великата тайна във всичко, което правиш. Великият дух е дал на всички по един свещен път, Хората се различават помежду си само по това, как ползват всичко, което им е дадено от хоракан. От Великата тайна. Великата тайна е по-велика от всички дарове. Тя е нашият създател. Тя е нашата история. И ние трябва да се учим от самите себе си, посвещеният начин за да станем достойни за него казват индианците огледайте се наоколо всички неща потвърждават, че Твореца ги е създал хората не могат да се творят дърво не могат да се творят камък не могат да се творят листо всички неща разказват за великата тайна. Отдавна, отдавна и далече във времето, ние сме живяли в тази тайна, вътре в Създателят. И сме били единни, както Орела и Небето. И сме били свободни, както Вятърът в Прерията. Минавам на третата лекция.